rorin aur islam tega shkup ju prezanton emisionin jurmave te te dashurit to Sigurisht që Se cili prej nesh Do të donë të të shihët e të dërguarin e zocit Ose të dinte përshkrymin e ti Përshkrymin i profetis Sallallahu aleyhu a sellem Gjendet në shumë libra të historisë të ti Ata përmendin Që profetis sallallahu aleyhu a sellem Nuk ishte as i gjatë Tha as i shkutër Nëse e shihje Mes njerëzve të gjatë Nuk të dukej i shkurtër. Dhe nëse shihe mes njerëzve të shkurtër, nuk të dukej i gjatë. Fytyra e tij ishte e bardh, e përzier me pak të kuqe. Kishte trup të bëshëm dhe nuk kishte bark. Flokët dhe mjekrën i kishte ngjyrë të zezë, të theksuar. Siç përmendëm Asë njëri prej nesh nuk e imaginon do të se si ishte aji Se cili kërkon diçka që ta ndihmoj ta përfytyroj si kër e ka parasyve Ajo që dhe në ndihmoj ta përfytyroj më se si ishte profetit sallallahu a.s. Janë tre hisori që gjende në librat histori së profetit sallallahu a.s. Historia e par është e Abdullah ibn Selamit A ishte e rabin, djetar që futë dhe jetonte në Medine Kur i than që një profet do të vi në Medine A i përgaditi djetë pyetjet ëndryshme Të cilat do t'ja parashtron të profetit Mohamed sallallahu aleyhu a sellem Me këto djetë pyetje, a i dhe njëhte nëse ishte me të vërtetë profet Apo jo i mori dhjet pyetjet dhe shkojt të takonte profetin sallallahu a.sallem që sa po kishte ardhur. Me të par, a i pa ja bër pyetjet, tha, kjo është i dërguar i Zotit. Gjalli i ti, tha, o baba, po ti nuk e pyete. Por a i jakë theu, o biri im, kjo fytyr nuk është fytyr e një mashtruesi. Hisori e dytë është e gjabir i bën abdillahut. A i tregon që një natë me hën po etsja në rrugët e medinës. Dheri sa po etsja vëkshtroja hënën, e cila mbushte syt e mi me bukurinë e saj. Nga drejtimi që ishte hëna, pa pritur shfaqet profeti salallahu alivësallem duke ardhur drejt me. Unë tregonë. Her filova të shikoj nga hëna dhe her nga fityre e profetisë, salallahu aleyhi osellem. Për zotin, i dërguar i zotit në syt e mi duke i më i bukur se vetë hëna. Isorije tret është e Abdullah i bën Rauahës, njërit nga poetet arab i cili shquhe i për stilin e veçantën e të folëfë. Pas dhe dhekje së profetit sallallahu aleyhu a sellem Dikush e pyet Në e përshkruaj Se si ishte profetit sallallahu aleyhu a sellem A i ju përgjith Nëse dhe shihje duke ardhru nga lark Do të thuaje që polin djeli në këto qaste Se cili pre nesh e kemi prietuar madhështin e lindje së djelit Në një mbashtitë të tillë dukej edhe profeti sallallahu alejhi wasallam derisa vinte. Kjo është ajo që ndjenin shokët e tij kur e shihnin profetin sallallahu alejhi wasallam. Historia e Abdullah ibn Rawahas kalidhje dhe me vetlindjen e profetit sallallahu alejhi wasallam. Kjo pasi profeti sallallahu alejhi wasallam u lind në çastet e lindjes së dillit dhe vetë të tyra e ti shkërqente se si djeli. Ashtu si djeli ndryqon në tokën, ashtu dhe profetis sallallahu a.sallem me dritën e ti e ndryqoj tokën deri në ditën e kja meqit. Të kure ishtë ishte bërë zakon që femijet e tyre të por sa lindur të mos i ushtjenin edhe rristin e mekë. Ata i dërgonin shkretëtir të fëmisat që banonin atje dhe i lënë të rriteshin me tyre. Kjo pasi e shihnin që nëse do edukoheshin në Mek, nuk do të edukoheshin siç duhet, pasi qyteti ishte i mbyllur. Ata i dërgonin në shkretëtir, ku ajri ishte i pastër dhe kishin hapësir të gjerë. Gjus në at kohë Koreshët e këshin këtë zakon edhe kujdeseshin për edukimin e familjeve Kurse ne sot, me gjithë zhvillimin që kemi, i edukojmë familje të mbyllur në shtëpi Koreshët me qëllim që familje të ishin të fuqishëm fizikisht Edhe me vizion më të qartë në dy vitet e para i dërgonin në shkretët iesh Përse të mos dalim edhe ne me familjen dhe familje të familje të pak të një herë në javë në një vend të hapur. Duke jetuar në vende të hapura, përfiton hapësirë dhe ndikon në mënyrën se si i shikon gjërat. Dhe kundërta, jetesa në vende të mbyllura të bën të shikosh shumë ngushtë. Le të dalim një herë në javë të paktën në vende të hapura, shkretir, apo kudo, dhe të mësohemi me hapësirë. Lëtë jetë diçka që e mësojmë nga kureshët Por kureshët nuk a jepnin fëmijët kujdo që jetë tonte në shkretir Por e vetë në fisit dhe nësat Grate këti fisit e kishin në tradit më kimi Gjdo vit, dhe atë një sezonit të caktuar Ata udhëtonin drej mekes dhe mërnin fëmijët nga kureshët Kjo ise në basë një marveshje me styre Pas i kureshët nuk mund të ja jepni në famijët Kuj do që vinte dhe i kërkonte Kështu, këto nëna i meni në famijët e kureshëve Dhe për dy vite i mbanin e shkretir Njetë kësaj kohë e prinderit e tyre I vizitonin famijët e tyre Gratë që më konin në famijët e kureshëve Nuk e bënin këtë kundrejt njësh problemit të caktuar, por e bënin për dhuratat të cilat familjet e fëmijëve u jepnin atyre në këmbim të mëkimit. Kështu, kur vinin në Mekë për të marrë fëmijë, kërkonin një familje të pasura me qëllim që edhe dhuratat të ishin të shumta. Kur vajtën në kohën që kishte lindur profeti sallallahu alaihi wasallam, filluan të kërkonin një në familje në Mekk. Kushdo që shkonte te shtëpia e tij dhe merrte vesh që ishte i jetim pa babà, refuzonte ta marrë. Kjo, pasi babai ishte ai që u jepte dhuratat, ku se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte të atin. Vall, sa më ku se kishin u vajtur në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kishin refuzuar. A imagjinoni se ç'mund të ndjente nëna e tij në ato çaste. Të gjitha gratë u larguan dhe morën nga një fëmijë, duke lënë profetin sallallahu alaihi wasallam. Vetëm njëra prej tyre nuk kishte gjetur fëmijë. Kështu u detyrua që të kthehej përsëri te shtëpia e tij dhe ta marrë Personin të cilin e keshën refuzuar atë dit, ishte njeri u më i mirë njërzimit, person për të cilin kemi zili këdo, që shkon në dhe viziton gjamin dhe varin e ti. Personin të cilin e refuzuan ta mërnin, është aji që të gjithë një lutemi zotit të nabëj nga të aformit e ti në gjennet. E gjitha kjo, me qëlim që ta kuptosh ti o vëlla, që gjithë shka është në dorë të Zotit A i person të cilin ti sot e shikon si të pavlerë dhe të humbur mund të jetë i dashur dhe i shtrejnë të Zotit Me qëllim që ta dish që ai që të bën krenarë dhe të nëndshmonë është vetëm Zotit Që ta mësorë se Zotit e ka në dorë që të ngrej disa njerës dhe të ullë të tjerët Sa fami ka në lindur dhe janë në rritur në pandë një vlerë në shëqëri Por që më pas ingriti zoti dhe u dha vlera Shemull për këtë kemi Jusufin a.s. I cilë u shqit për disa dirhem të pakët Edhe vetë gruaj e që e mori profet një sallallahu a.s. për mëkim E tregon histori në asaj dite dhe thotë erdëm në Mekë, dhe çdo gruaj e prej nesh që i ofrohë i dërguar i Allahut e refuzonte. Kjo pasi ai ishte i jetim dhe thoshim se çfarë mund të na jap nëna dhe gjyshi i ti. tij? Kështu në kumbeti grua pa marr fëmijë përveç mej. Muamë erdhi zor që të kthehem në fis pa marr asnjë fëmijë. Kështu shkova dhe morr Kure pa burë i fëmijën që kisha marë më tha Për zotin oj halime, sho që ke marë një fëmijë të bekuar Sa për e mora të japë të pi, a i filoj me njëherë të thidhë gjirin Në të njëtën një kohë filovat të japë të pi edhe djallit tim I cili dhe a i filoj të pi me njëherë Kur vajtëm në shtëpi, përsëri i dha shtëpi Mohamedit edhe djallit tim Edhe të dy pinë deri sa më ngopën kur rëzguam të nesërmen, buri më tha, a nuk të thash që kemi marrë një fëmi të bekuar? Ajo të regon, fushat e fisit Benu Sead në këtë ko ishin të shkreta dhe bimet ishin farë. Gjdo dit që shkonim të kulosnim bagetin për shkakt të thatësirës, kur këtheshim nuk u mernin as një pikë qumësht nga delet. Pas i erdi Muhammedin është të pinë tonë, dëshdo ditë kur këtheje bagatia këtheje me qumështë plotë, me këtë qumështë u shqeni Muhammedin dhe fëmijet ta. Familet e të tëra kur shihnin qumështin e shumët që mërë të halimja nga delet e saj, u thoshin fëmijet e tyre që t'i kulosnin delet me delet të halimes, as kus nuk i kulos të delet vetëse me delet të halimes. Profetis arallohu a.s. jetoj në shtopin e halimes ty vjet. Ajo të regon që aji rritej edhe zhvillohi shpet, sa që në një dit zhvillohi atë sa dikush tjetër zhvillohi për një muaj, dhe zhvillohi në një muaj atë sa dikush tjetër zhvillohi për një vit. Kështu, aji filloj të ecë dhe të flasë më herët se bashkë moshatarët e ti. Kështu, aji filloj të ecë dhe të flasë më herët se bashkë moshatarët e ti. Pi që i më shpet dhe thosht e fjal Që nuk i thoshin bashkë moshatarët e ti Profeti sallallahu a.s. që ndrojt e fisi Benu Seat Për dy vite resht Dheri sa o këthuje në shtëpin e ti në meke Para se si të flasim se qëfar në gjao më pas Le të kalëm pas 55 vitesh Pas e ushqirua mekë Tani profetis sallallahu a.s. ishte i mëshuar dhe ishte në kulmin e fitarës Gjatë kohës që profetis sallallahu a.s. takoj me muslimanët dhe banorët e mekes Vjen një grua e mëshuar dhe kërusur në të të tëtë djetat Dhe qëndroj i para profetis sallallahu a.s. duke buskeshur Ajo ishte halimja që i kishtë edhe në gjinë veçli A i maginoni gëzimin edhe vendin që zinte profeti sallallahu a.s. në syte saj Kure pa profeti sallallahu a.s. i bëri për shtypje se nuk për e shikon të si kure shihni njëz të tjer A i nuk e njëhte pasi nuk e kishte e parë që kur ishte dy vjec A tërpujeti se kush ishte ajo që për i busqeshte e gëzuar Nëse dikuit, prej nesh, do i thuhe që kjo grua të ka ushqyër me qumështën e saj, kur ishe ty vjeqë, thjeshtë do të regoje një mirë njohje për të. Kur i thanë profetis alallahu a.s. që kjo është halimja, që të ka ushqyër me gjirën e saj, me njëheri u qelë fityra dhe thyrë me gëzim, në naime, në naime, shkon pranë saj, ho që mantelin që kishte krahëve, dhe e shtronë për tokë që të ullit ajo ullit me të dhe thot njërzve të tjerë më lini të bisedoj me nënën time për disa qaste a shihni se sa mirë njohës ishte profetis sallallahu a.s. a nuk e haroj të mirën edhe pas 55 vitesh tregojnë të, të pranishmit që e shihni në profetis sallallahu a.s. se deri sa bisedon të me të Ai ishte i buzëshur gjat gjithkohës. Pas betejës Hunayn, kur profeti sallallahu alejhi wasallam fitoi ndaj fisit Hawazin, plaçka e luftës që morën muslimanët ishte e shumtë. Gjithashtu ata morën shumë robër në këtë luftë. Dikush i tregoi profetit sallallahu alejhi wasallam që njëri nga të zënë të rob është vëllai yt nga Xhiri. Profetis Arallahu A.S. me njëher i mblodhi shokut e ti të cilët i kishin marë robërit dhe plashkën e luftës dhe u tha. A me lejoni që ti lëmë të lirë se bashku me plashkën e luftës. Po përse o i dërguar e Allahut e pyët i dikush, a i i u përgjithi. Përshkak se njeri prej tyre është vëllaj im nga gjiri. Po a e njeh o dërguar i dërguarja Allahut e pyjetëm Jo, u tha, nuk e kam par kur Por e bëj si respekt për nënën ti me të gjirit halimen Disa pre njerëzve ja këthyën plaqën e luftës Kurse disa të tjerë jo Pas i profeti në këtë rast për ndërhynte dhe nuk pëjur dheronte Ather a i mori para borgë i bleo gjithë ka që i shte marë për e tyre nga muslimanët dhe ja dha vëllajtë të ti nga gjiri. Kërejt kjo për shkak të respektit që ruante për nënën e gjirit halime. Në fillim, profetis arallahu a.s. i vdicë babaji abdullahu. Abdullah u ishte martuar me Aminen. Dhe pas 2-3 muaj martesë, niset për tregti. Ai nuk e dinte që gruaja ne kishte shtatzën. Nuk e dinte që në barkun e saj ishte njëri u më i mirë që kishte njohur njerëzimin. Kështu, udhëtoi Abdullahu për në Sham për tregti. Dhe ai sa kthehej nga tregtia Deshë që të vizitoj dajet e ti në Medine Pasi Abdur Mutalibi, gjyshi i profetit sallallahu a.s. Ishte martuar në Medine Gjëtë vizitës e dajalarëve të ti në Medine A du la sëmure të rëndë dhe më pas vdes Vdes pa e ditur që ka një djalë në barku në grua së ti Dhe varosit në Medine La Nevdekës arrin tek emineja gruaja e tij edhe te babai i tij Abdul Mutalib. Dietarë thonë se shkalla më e lartë e të qenit i jetim është kur të vdes babai derisa ia ja akomon në barkun e nanës. Sigurisht që profeti sallallahu alaihi wasallam derisa ishte i vogël dhe filloi të kuptonte nga jeta i kanë treguar se babaj ujtë të ka vdekur. A i lindi dhe u rritë pa dashurin e babaj të ti, dhe nuk thiri kur baba. Me gjithatë, a i u falte dhe mshurin dhe dashurin e babajt të gjithë fëmijeve dhe të rinjve. A ju thoshte shokove të ti, unë njëm si baba për ju. Të shumë të janë ato, që janë privuar nga dhe mshurija dhe të ashurija prindrore dhe nuk din që ta japin atë. Njëherë, dhe sa profetis alallahu aliehu a sellem që ndronë të në shtëpi, i tregojnë që zeti bënë harithën po këthej nga odhtimi. Profetis alallahu aliehu a sellem e donë të shumë zetin, sa që njërezit e thërrisnin zeti i biri Muhammedit, me gjithë se nuk ishte gjali ti kur troket Zeidi në derë, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte veshur gjën nga mesi e sipër, megjithatë, prej gëzimit që po vinte Zeidi, ai çohet me të shpejtë, hap derën dhe e përqafton atë. Më pas e puthi në ball dhe i tha: "Më mori malli për ty, o Zeid." Një herë Vajtën disa vajzat të vogla të banorëve të medines dhe filluan të këndojnë. Ne jemi vajza nga benu në gjarë, saftin të mirë kemi Muhammedin. Profetët sallallahu alaihe sallam i pyet, a më doni mua? Po, i thanë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i përçafon të gjitha dhe u thot Vetëm Zoti e di se si sa u dëgo zemra ime. Kështu Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ngamoshë 2 vjeçare pasi u kthye nga, nga shkretëtira jetoi në shtëpi vetëm me nënën dhe shërbëtorën e tyre. U mu ejmen nga Sudani Kur profetis sërallahu a.s.m. kishtë mbushur moshën 6 vjeqare Në në e ti i vendosë u dhëtoj me djalin e saj për në Medine Distanca me smekes dhe Medines ishte pëthuaj se 500 km Këte bënde me qelim që të viziton të varën e babajt të profetis sërallahu a.s.m dhe ta njehte Muhammedin sallallahu alejhi wasallam me daja larët e babait të tij. Pas 6 vitesh që kishin kaluar nga vdekja e burrit të saj, ajo e ruante respektin për burrin dhe të afërmit e tij. Kështu, ajo dëshironte të, të afroi familjen e saj me familjen dhe të afërmit e babait të tij. Kështu, u nisën të tre Profetis sallallahu a.s. Nënë e ti e minja dhe shërbëtorje e tyre u mu ejmen. Arritën në medine dhe vajtën pranë varri të babajt të profetis sallallahu a.s. Ishte hera e parë që u dhe tonte dhe hera e parë që qëndronte para varri të babajt të ti. Hera e parë që u dhe tonte drejt medines ishte kur ishte gjasht vjeqarë. Herën e dy do të dhëtoj drecaj në moshën 15 vjeqare si qëtë shkirimtar Me gjise kishte qenë vetëm 6 vjeqare në ullëtimin e par Kure migroj në Medine u tha shokove Këtu është varri i babaj tim Më pas hedhë shikimin dret një grope me uj dhe thot Në këtë grope kam mësuar të nëtoj Kure migroj për në Medine Të gjithë njerëzit kapnin Deven e tij për lutari dhe i luteshin të shkonte te shtëpia e tyre, por profeti sallallahu alaihi wasallam u thoshte: "Lëreni Deven, sa ajo është e urdhëruar." Vendi ku Deveja qëndroi dhe u ul ishte mua para shtëpisë së djallarëve të tij. Sikur Zoti i thoshte që për shkak të respektit dhe besës që mban me të gjithë njerëzit, të të afrojmë pran të Afrmë vetë tu Ajë të regon të respekt Me nënën e ti nga gjirja halimen Për shkak se Edhe vet nënë e ti e minja E ruan të respektin me të afrmit E burit të saj O prinder Nëse dëshironi që fëmijët Tuaj të kene respekt Për të afrmit Pasit e një plakur Më paru të regoni atyre respektin Tuaj për të afrmit tuaj Ashtu si silësht ti do të silën edhe familjet e tu Si ti respektoj të afrë mitë familja në një kohë që ti nuk disi që farësht të respekti dhe dashuria për ta Pas i përfunduan vizite në Medine Dhe risa këtheshin për në meke Nënë e profetit sërallahu a.s. filloj befasisht të ndjej dhimbje dhe loj. Dhimbje të ushtuan më shumë deri sa nënë e ti, vdicjë. Imaginojni një fëmi gjashtë vjeqarë në mes të shkretë të tirës dhe ti vdes nënë. Vdicjë parasyve të ti në mes të shkretë të tirës, dhe në një vend pa njërës të tjerë Kështu Profeti Sallallahu Alehu Asallem në moshën gjashtë vjeqare pa nënën e ti të i vdes dhe të i varoset para syve të ti Këto ndodhë në vetëm pak ko pasi këshni vizituar varin e babaj të ti në Medine Kështu që kujtese e varit të ti ishte e freskët Tani shikon të dy vare, varin e babajt që sa po e kishte vizituar dhe tani shikhte varin e nënës të sa po varosur. Tani ishte jetim dyher, me gjithse nuk ishte kaluar gjasht vjetë. Vendi ku o varosë quhet e bua, 150 km lakë Medines, në mes të shkretët ires, Ajo që e varosi nënën e ti ishte shërbetoria u mu e men, pasi nuk ishte tjetër ku shqita varos. Ajo vete hapi varin me duar dhe e morin nënën e profeti sallallahu aleyhu a sellem dhe e varosi. Të gjitha këto ndodhnin parasyve të ti. Gjatë uthimit për të shkiruar meken, profeti sallallahu a.s. kalon me ushtrin pran ebuas, vendi ku varos nënë e ti, a i vetë tregon, i kërkova leje zotit që të me lejoj të vizitoj varin e nënës dhe me lejoj. Undal të varin nënës e ti, u ull dhe vazhdoj të qaj dhe të qaj, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe aq i lidhur ishte dhe aq shumë e kishte dashur në nënën. Në gjithë se kishte qenë vetëm gjashti vjetësh, kur i vdicë a i kuptonëte të gjitha. Po përse valin dohnin të gjitha këto? Përse o Zot e gjithë kjo? E gjitha kjo i ndodhë dhe me qëlimë, qi të përgatitej për ditët që do të vinin. Ai përgatitej me qëllim që ta kuptonte realitetin e jetës dhe të vdekjes. Ijshte sikur ti thoje, "O i dërguari i Allahut, di se kjo botë është shumë e shkurtër, prandaj mos u mashtro. Babai yt të vdiqë befasisht dhe po befasisht të vdiqë edhe nëna." Zoti nuk vepron të kështu me profet në sërallahu aleyhu a sellem se nuk e dom të. Po për shkak se a ishte i dërguar i ti të njerëzit dhe ishte a i që do të udhjiqë të njerëzimin. Një njeri i til duhet të ishte i fort dhe i përgaditur për qëtë rast. Ka shumë njerës që vlerën e jetës dhe realitetin e vdekjes nështë. Nuk e kuptojnë në vetëm pas 30-35 vitesh kur të vdes në një afart Ka të rinjë 25 vjeqar që nuk e konceptojnë do të vdekjen Profetis arallahu a.s. pas këtyre njarjeve do bëhet personi me i të gjuar Dhe ne të ngritëm lartë famën tënde El Inshirah 3 pasi e kuptojë realitetin e kësaj bote dhe të vdekjes, pasi e arriti famën që nuk e kishtë arritur kush tjetër, Profetis sallallahu aleyhu a sellem thot, Unë nuk kam punë me të mirat e kësaj bote, dhe ata nuk kanë punë me mua. Shembuli im dhe i kësaj bote është si shembuli i një buri që ullëtonë në një ditë në zekët ule të përshoj në hije në një pejme për disa qaste dhe më pas qohet dhe leate. I t'il ishte profeti Mohamed s.r. Allah a.s. As fama nuk e mashtroji dhe as të mirat e kësaj botë nuk e mashtruan. Njëherë i erdi një tuf me dele që mbushte një lugin me zduj maleve. Një fshatar vjen, i shikon dhe i thotë, A të gjitha këto janë tu ato Muhammed? Po, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam. A të pëlqejnë? Po, ju meri si tuat, i u pojet në shatari. Merrni se janë tuat, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam. A t'alësh me mua? E pyeti pas rri në shatari. Jo, merri se janë tuat, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Shatari mori delet Dhe duko u këthyër më bra Pas e mos bëhet profeti sallallahu a.s. pishman Unis drejtë shtëpis Kur arritit e populli ti u tha Po vi nga njeri u më i mirë Pra në e një islamin Se Muhammedi sallallahu a.s. u jeb pasuri Aqë sa të mos e keni frikë varfërin kur Kjo bot As pak nuk e mashtron te Pas i e dinte Se sa vlente, kjo bot është e vogël dhe vdekja e shumë afer. A i pa varet e dy prinderve të ti dhe u këthyën nga medina për në mejk i vetëm, e pa se sa vlente kjo bot. E gjitha kjo ishte përgatitje për atë që të vinte më pasë. Kër u bëj pari arabove Vjen një i varfër Dhe kër u takua me profet një sallallahu a.s. Filoj të dridhe nga emocionit Profet një sallallahu a.s. e përkvelli Dhe i tha <tër> Qetë sohu Pasi unë nuk jam bret Unë jam djali një gruaje Që ushqehim e mishtë të tharë në mek Unë jam vetëm një rop Që ushqehim ma ato që ushqehet një rop Dhe ulem si që ulet një ropë E gjitha kjo me qëllim që të bëhe i fort shpirtrisht dhe bujarë Pa pasur frigë varfrin Sa mirë do të ishte nëse realitetin e kësaj bote Ta kuptonin edhe politikanët, ministrat, biznismenët Sa mirë do të ishte ta kuptonin atë që kuptoj profeti sërallahu aliu asallem Që në moshën gjasht vjeqare Dhe ulem si që ulem si që ulet një ropë Sa mirë do të ishte sikur të kishim gazetarë dhe publicistë, të cilët e kuptonin se kjo botë është e shkurtër dhe punojnë për të mirën e njerëzimit. Sa mirë do të ishte sikur politikanët ta kuptonin realitetin e kësaj bote dhe të punonin për të rregulluar jetën mbi tokë. Unë njoh një nën ti ka vdekur djali. Ajo vjen nga një stres e pasur dhe lart e lartë i shujëris. Kër i vdhqë djali, a i ishte vetëm 20 vjeç Ty vjetë pasi i vdhqë djali, unë e pyeta Qëfar ndikimi ka lënë vdhqë e djali të këti? A ju përgjith Arrita të kuptoj realitetin e kësaj bote Moshe e sa i ishte 85 vjetat Kurse profeti Muhammed S.A.W. që në moshen 6 vjeçare e kuptoi realitetin e kësaj bote. Nëse ende nuk e keni kuptuar realitetin e jetës dhe vdekjes, unë u them se një ditë do të vdisni dhe nuk dihet se kur. A e shiheni se sa shumë të rinj vdesin sot? Sigur Zoti me këtë na dërgon mesazh dhe na thot, zgjohuni dhe kuptojeni realitetin e jetës dhe të vdekjes kjo bot është shumë e vogël dhe nuk vlenë asgjë. Allah i madhërishëm në kuranë thot, e dihet se jetë e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetëshme, el e Allah 17 jetë. Shpesh herë, kër në ndodhin fatkeci, pjesim se përse val në ndodhin gjërat tila, Por çfarë pas tyre vijnë shumë të mira. Një ditër thot: Mund që Zoti ta merr diçka me qëllim që të të jap diçka tjetër, dhe të të jep diçka me qëllim që të të marr diçka tjetër. Prandaj, sido që të ndodh, thuaj: Unë e pranoj dhe jam i kënaqur me atë që vepron ndaj meje, o Zot. Gjithçka që vjen prej Teje është e mirë dhe e dobishme por mund që ju ta ureni një send, e aji është shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ju ta doni një send, e aji është dëmë për ju. El Bekare, 261. Pasif di që ëmë e profetit dhe uvaros, u mu e men e mori atë përdore dhe u nisë për në mekë. Gja gjithë rrugës kërështë Profeti sallallahu alaihi wasallam, me në jetën e moshë të vogël ka menduar rreth vdekjes dhe vlerës së kësaj bote. Kur arriti në Mekë, Abdulmutalibi e mori vesh se nëna e Muhamedit kishte vdekur. Kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kalon në një shtëpi tjetër për të banuar, në shtëpinë e gjyshit të tij Abdulmutalibit, i cili ishte rreth të 90-atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam dy vitet e para të jetës i kaloi në shtëpinë e Halimes. Nga 2 vjeç derisa mbushi 6 jetoi me nënën e tij Aminen dhe pas saj derisa mbushi 8 vjet jetoi me gjyshin e tij Abdulmutalibin. Shtëpia e gjyshit të tij nuk ju duk e huaj në fillim Profeti sallallahu alaihi wasallam pasi e ëma e tij Aminja e kishtë mësuar që të vogël me respektin dhe dashurin për të afrëmit. Sa nëna kemi sot që i pengojnë fëmijët e tyre që të vizitojnë të afrëmit e burrit, dhe sa babalar kemi që nuk i lejojnë fëmijët të vizitojnë të afrëmit e nënes? Mosve pro kështu, o oh vëlladhe o oh i motër, por këshëlloj e fëmijët që ti dua njërzit e gjakut, As kush prej nesh nuk e di se si do jetë e ardhë mja. Gjush i profetis arallohu a.s. nuk ishte njëri i thjeshtë, a ishte nga paria e koreshëve. Abdull mu talibe i kishte bërë zakon që gjdo ditë të shtronë të mantelin e ti në hien e qabes dhe të ulej. As kush tjetë nuk mund të ulej në shtresën e ti. Pari e koresheve në blidhëshin rëti Dhe diskutonin rëth problemeve politike dhe ekonomike Sa herë që shkonte në këtë kuvent Abdul Mutalibi mërthe me vete Dhe profet në sallallahu a.s. Dhe ulte në vendin që nuk lejon të tjetër kënd të ulej veçti Kjo përshkak se e don të e fort Abdul Mutalibi e ulte si brëmantelit të vetë dhe linë të profetin sallallahu a.sallem të lirë që të luaj. Por e habit shme ishte se ajë nuk luante, por të gjonte me vëmendje fjallët që thueshe në kuvent. Abdur Mutalibi si izgjuar që ishte, kure pa që këj fëmi me gjise nuk ishte më shumë se gjash të vjeqë, u tha pari se kure ishe dhe. Këj djalë dhe të arri famë të madhe kurse sot, në ditët tona, jo e të në fëmijët, por dhe të mëdhenjët, e gjenë duke luajtur Playstation me kompjuter. Për vojat për më vonë, profetës sallallahu aleyhu a sellem i fitojë që në këtë moshtë të vogël. Mësoj fëmijë që në moshtë të vogël të dëgjojnë për vojat e më të mëdhenjëve. Mosprit o vëlla që të arrishë moshen të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe të filosh të mësosh, dhe gjo, mëso, përziu me njërës, mëso pre tyre dhe studioj se si funksionojnë gjërat të këtë botë. Vajzdoj profetis sallallahu a.s. të jetoj me gjyshin e ti, Abdil Mutalibin, dhe i risambushi moshën të të të vjeqare, kur i vdic dhe gjyshin ti i dashë. Kështu profetis sallallahu a.s provon të të qeni tjetim për të tretën her. Ajo që ndodhë ishte se dhe gjyshi i ti i vdicjë pa pritur. Baba i i vdicjë akoma pa lindur, nëna i vdicjë parasyve të ti, dhe sa po filloj të qesoj shpirtrisht i vdicjë dhe gjyshi. Nëse do t'i ndodhë një ndikuj tjetër të gjitha këto, a i nuk dhe njëhte që është më shira, Do rëndë të shoqërinë, do të ndje i konfusë dhe nuk do dinte si të jetë i mëshirë shëmë me të tjerët Vishka të ti dhe thonë disa orientalistë të cilët theksojnë që profetis salallahu aleyhu a sellem Për shkak të gjithë fatketsive që i ndodhen nuk ishte mëshiruës dhe i butë me të tjerët Por jo për Zotin, nuk ka më mëshiruës dhe më të dashur se i dashur i unë Muhammedis salallahu aleyhu a sellem Le të përmendim disa pika të cilat tregojnë rreth mshirës së tij. Në betejën e Uhudit, armishtët e tij hapin një grop me qëllim që të bjerë profeti sallallahu alaihi wasallam brenda saj. Kur bie brenda, i thyhen dy dhëmbët e parë. Dhe sa përpitet të çohet, vjen një tjetër dhe godet me shpatë në kokë. Mburoja që kishte në kokë nga goditja e shpatës. Por thyhet dhe i futën dy shufra që mbronin fytyrën në eshtrat e fytyrës. Pasi përfundoi lufta, e u bejde Ibn Jarrah ia heq shufrat nga eshtrat me dhëmbët e tij. Me të hequr shufrat i shpërtheu gjaqu në fytyrë. Shokët e tij duke e parë këtë skenë i thanë: Mallkoj dhe lutet Zotin ti s katroi o i dërguari Allahut. Por profeti sallallahu alio sallem Me gjithë dhe gjakun që i rrithëte U thot Jo Pasi unë nuk jam dërguar për të malkuar Por jam dërguar si më shirë për njërzimin Më pas ngriti duar drejt qielit Edhe thot O zot U dhe zoje popullin tim Pasi nuk din E kur u këthyë nga taifi Meleku i maleve i tha që po duash i bashkoj këto dy male dhe i ndëshkoj ata njerës Por profetisar Allah sallem, nuk pranoj Atëher meleku i maleve i thot Të vërtetën e ka thën aji që të ka qua e tur falës dhe më shirë math Në medine jeton të një burë me emrin zahirë Ai ishte shumë i ashpër në marrëdhënie me njerëzit, saqë të gjithë nuk e donin dhe nuk bisedonin me të përveç profetit. Një ditë, ndërsa po rrinten në trek, profeti i shkoi nga pas dhe e kapi Premesin. "Zahiri wahabit raitha, ku jeti? Më lësho shpejt." Profeti i liroi krahat e zahirit të mundeit të kthehej. Kur u kthye E pa profetin me krahët e hapur dhe qeshi. Profeti e kapi për dorë dhe filloi të therras. Kush e blen kët skllav prej meje? Dukë bër shaka me të. Nuk do fituar gjeo profet. Un jam shumë i lir dhe nuk më blen kush mua, i tha Zahiri. Por profeti e uktheu. Por ti je i shtrëngët e Zotit, o Zahir. Hmm. Kurse për mëshirën e ti për fëmijët, tregon e nësi bënë malik Nuk kam pa njëri më të dashur dhe të mëshirë shumë për fëmijët Se sa i dërguarja Allahu sallallahu alie oselle Një fëmi në Medine e kishte emrin u merë Ai kishte një zok të vogël të cilit profetis sallallahu alie oselle E kishte vën emrin nuk ejrë Sahër që Profeti sallallahu alaihi wasallam e takonte e pyeste: "O Omer, si e ke zogun Nuger?" Një ditë, Profeti sallallahu alaihi wasallam e pa Omerin duke qarrë dhe e pyeti mbi shkakun përse si qante. Ai i tha: "Mund gordi Nugeri, o i dërguari i Allahut." Ather Profeti sallallahu alaihi wasallam e mori dhe filloi të luajmë të në ruk me qëllim që të qetësoj. Shokët e profetis alallahu alewa sallem, kure pa në duke luatur me femijen u habitën dhe e pyetën, qëfar po bënë o e dërguari Allahut, aju përgjith, kanë gordur zogu në gerë dhe desha që të qetësoj omerin. Ditën e dytë, profetis alallahu alewa sallem shkoj të vizitoj në shtëpi omerin, Këj fëmi ishte vëlaj i Enes i Ben Malikut, shërptorit të profetit sërallohu alihosallem. Viziton të në shtëpi vëlaj në shërptorit të ti me qëllim që ta ngushëlloj për një zok të vogël që i kishte ngartër. Edhe pse kishte humë bërë baban, nënen dhe gjyshin në mosht të vogël, a i nuk ishte i dhunëshëm, Por işte burim dhe mbushurie dhe dashurie për të gjithë njerëzit. Meshira e tij duket te kujdesi që u kushton te etimëve. Për kujdesin ndaj etimëve ai thot: Unë dhe ai që përkrah jetimët do të jemi në xhenet si këto të dy dhe bashkon dy gishtat e dorës. Para se të vdes gjyshi i tij, lë porosi që nipi i tij Muhamedi Të rritet në shtëpin e gjajajt e Butalip Kjo, pasi e Butalip, ishte vëlla për nën Edhe për baba i babaj të profeti sallallahu aleyhu sallem Deri tani, profeti sallallahu aleyhu sallem Kishte ndëruar 5 shtëpi Në fillim ullim në shtëpin e nënësë ti Më pas kaloj në shtëpin e halimes në shkretë të tirë për 2 vite u kështu e përsëri në shtëpin e nënës, ku jetoj 4 vjetë. Pas dhe vdekjes e nënës, kaloj në shtëpin e gjyshit të ti, i cili jeton të me gruan e ti, jo gjyshit e profetis arallahu alivësallem, pasi a ju kishte vdekur, dhe jetoj me ta për 2 vjetë. Pas dhe gjes e gjyshit, a i kaloj në shtëpin e gjajaj të ti e butalibit, i cili kishte 10 fami. Kështu, për 8 vjetë, Profeti sallallahu alejhi wasallam ndroi pesh shtëpi. Ne kemi sot shumë raste të ringj që në moshën 20 vjeçare largohet nga shtëpia për të studiuar në një vend tjetër dhe mrzitet dhe kërkon të kthehet në shtëpi. Kurse profeti sallallahu alejhi wasallam deri në moshën 80 vjeçare kishte ndërruar pesh shtëpi, dha asnjëra nuk kishte gjë të përbashkët me tjetrën. Në shtëpjë në halimes jeton të në shkretë të tirë. Shtëpjë e gjyshit përbëj vetëm nga gjyshi dhe gruaje e ti e mëshuar. Shtëpjë e gjëgjajt të ti jetonin brenda saj dhjetë fëmi të qerë. Prandaj, Profetis salallahu a.s. nuk arriti të mësoj shkrim e këndim, pasi nuk ishte kushtë me të merrim e të. A i që edukoi profetit sallallahu a.s. ishte vetë zoti Gjë të cilën e përmen në një hadith Mua më ka edukuar vetë zoti dhe më ka edukuar në mënyrën më të mirë Kër përmendë në fatket si të i kishin dodhër profetit sallallahu a.s. Thamë që e gjitha kjo i ndothë dhe me qëllim që të kupton të realitetin e kësaj botë për ndryshimin e shtëpive dhe familjeve të kujdeseshin për të i ndodhte me qëllim që të mësohej të mbështetej në forcat e tij të mësonte të ishte serioz të mësohej me përgjegjësi vullnet dhe elasticitet në marrëdhëniet me njerëz të ndryshëm duke kaluar në situata të ndryshme në vegjëli ai mësonte si të sillet dhe të reagojë kurta për ballet me situata të ndryshme pasi të rritet. Kjo ishte përgatitja dhe edukimi i Zotit për profetin sallallahu alaihi wasallam. A e beson tani urtësinë që përmendëm më sipër? Që kur Zoti ta merr diçka, të jep diçka tjetër. Gjithashtu, në fatqësitë që ndodhnin, po të shohim, do gjejmë që sa herë Zoti merrte diçka, i jepte më një herë diçka tjetër. Kër i vdi që ëma dhe humbi dashurin dhe dhe mshurin e saj, Zot i dha gjyshin e ti, i cili nuk rasohet me nënën, por edhe a i të regoj i dashur dhe i dhemshur me të. Gjithashtu, grua e gjyshit ishte kushurira e nënës, e minës, e cila sikurisht që u të regua e dhemshur dhe e dashur me të. Pas dekjes e gjyshit, Zot i e kaloj në kujdesin e gjatëgjajt e ti, i cili me gjithë se nuk e pranoj islamin e përkrahu me sa mundësi i kishte. Kjetashtu, a i kishte dhe kujdesin dhe dhe mshurin e grua së gjajajt, Fatime binto eset, e cila më pas do të jetë vjehra e vajzës të profetit sëllallahu aleyhu sëllem Fatimis. Kjo, pasi grua e gjajajt, ishte nëna e alijut dhëndrit të profetit sëllallahu aleyhu sëllem. A e kuptonit tani, o vëlla komentin a jetit të Kur'anit ku thotë Zoti, a nuk të gjeti ty jetim e ajtë të bëri vend, e duha gjasht. Do të jeto shjetimo Muhammed, por kur në dhe të privojmë ngan gjenja edhe mshuris dhe dhe shuris familjare? Kur o njeri më shiko vetëm qaset, kur të bje në fatketësit dhe të thuash përse o Zotë më ndodhin gjërat të tila. Mëson nga jetë e profetit Muhammed sallallahu a.s. Nëse të erosojt bota parasyve, me ndo që Zotë i më pas do të jabë diska të mirë. Nëse je i ri dhe të ndodhin fatketësi, dhije se Zotë i po për të përgadit për diska të madhe. Shiko jetën e të gjithë provetëve të tjerë, të cilët me gjithë se ishin të dashur të zoti, a ishë provonte për një kohë të gjatë dhe në fund ata triumfonin. Nuhu aleselamu torturua, u thyje dhe u ofendua, u privuan nga shumë të mira, por shpëtoj, kusar mishte ti u shkatrua. Ibrahima aleselamu hodh në zjarë, u shpërngull nga vendlindja e qerë, por më pas u bë njeri u me i dashur të zoti. Jakube aleselam humbje dhe shikimin duke qarë për humbje në gjallit të ti më të dashur Jusufit, më pas u bë njeri u me i dashur të zoti i kthehet edhe Yusufu alayhiselam edhe Shejkimi Musa alayhiselam e braktis Egjiptin dhe largohet i frikësuar por më pas kthehet triumfues dhe flet direkt me Zotin Isa alayhiselam akuzohet se si ishte fëmijë i marradhënies jashtë martesorë por më pas kthehet në mrekulli të cilën e dëshmojnë e gjithë toka Muhammed Sallallahu A.S. rritët që jetim në mekë, largot për mekës i frikësuar dhe i dëbuar për i sajë, por më pas këthehet triumfues dhe i falë të gjithë kundër shtarat e ti. Në shtëpinë e gjajtë e ti, e bu talip, Profet Sallallahu A.S. do të jetojë që nga moshët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t do tjetoj në një shtëpi me djetë fëmi i tjerë. Nga fëmijet me cilë të rritë profetis sallallahu a.s. në këtë shtëpi, njëri do të bëdë nga armisht e ti më të eger, Akil i bën e Bitalib, ku se tjetëri do të jetë një nga shokot e ti më të dashur, Gjafer i bën e Bitalib. Profetis sallallahu a.s. u rritë në këtë shtëpi që në moshën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Profetës Arallahu A.S. do të marë djalën e kësaj familje Ali ibn Ebit Talip me qëllim që ta rrisë në shtëpin e ti. Kjo për ti ashtë përblujer Ebu Talibit, gjëgjajit e ti. Kuse kur vdijqë grua e gjëgjajit e ti, fatime bintu eset nëna e Ali ibn Ebit Talip, pas a fërsisht 50 vitesh dhe uvaros në varezen e Medines, Profeti sallallahu alaihi wasallam hoqi mantelin e vetëm që kishte dhe tha Për Zotin do të qefinos me mantelin tim. Para se si ta vendosin në varr, Profeti sallallahu alaihi wasallam zbret në varr dhe shtrihet. Kjo me qëllim që të jetë mëshirë për gruan e dxhajit e cila e rriti. Pas që qefinosi me mantelin e tij dhe vendosi në varr Filoj të qaj me të madhe Sa që thuhet qante më shumë se djali i sa i Aliju Kure pyetën se përse qanë ka të shumë Mojë dërguarja Allahut u tha Ajo është fatimeja e cila më rriti të vogël Profeti sallallahu aliju a salem nuk mund të aron të të mirën e kësaj gruaje Ashtu siq nuk e aron të të mirën nëna e ti e minja Kur mos e harro të mirën e të tjerëve ndaj teje o vëlla, trego mirnjohës, falënderoje dhe bëj edhe ti të mirë. Kur vaiti profetit sallallahu alejhi wasallam të banojë në shtëpinë e xhaxhait të tij, pas një far kohë i tha: O xhaxha, un dua të punoj. Kjo pasi ai vëreyti se xhaxhaji i tij ishte i varfër dhe kishtë shumë fëmi. Në di se ishte vetëm pëtët vjeqar, a nuk pranon të tjetoj në kurizin e të tjerove. Sot ka shumë njërës që si jetoj nësi parazit dhe u shqehin me djesën e tjerove. Mos thuaj që unë e dua profetin sallallahu aleyhu, aleyhu a sellem dhe të presësh që të të japin të tjeret. Mos pretendo se e do nëse je i tjilë. Fillimi i Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte thjesht duke lexuar Kur'anin apo duke u falur në xhami dhe kjo ishte feja që e të përçonte. Jo. Fillimi i tij ishte punë dhe djersë. Megjithse xhagjaja i tij refuzoi t'i ajto punonte. Profeti sallallahu alaihi wasallam qumguli. E çfarë mund të punonte një fëmijë në moshë 8 vjeçare? Puna që zgjodhi ishte të kullosë dele. Dhe kjo nuk është turp. Që të tregon vet profetit sallallahu alejhi wasallam ku thotë Zoti nuk ka dërguar profet vetëm sa më parë ka qenë bari delesh. Edhe ti u i dërguar i Allahut? E pyet ti dikush. Po u tha. Edhe unë kullosja dele të banorëve të Mekës kundrejt një shpërblimi të vogël. Zoti kishte caktuar që çdo profet të ishte më parë baridelesh për shkakun se duke qenë i tillë mson urtësinë dhe durimin. Një profesioni i tillë të mson se si të bashkosh dhe jo të përçash. Pasi do të bashkosh një umet të tër më pas. Të mson se si ti mbrosh nga ujku, pasi më vonë do të duhet të mbrosh umetin tënd nga çdo armik. Profetis sallallahu a.s. punoj si bari delesh nga moshat 8 vjeqare Dere në moshën 15 vjeqare Kur në bushi 15 vjeq I kërkoj gjajaj të ti e bu talibit që të ndryshoj profesionin Dukë e marë me vete në shamë për të këti Ata që nuk kanë pun Letë më sëjnë nga profetis sallallahu a.s. Se si i kërkon të raset e punës U morë profetis Arallahu A.S. me trekti që nga moshë 15-veqare dheri në moshën 35-veqare, për gati 20-veqare. Ty kush me drejt mund të pyjës, kse përse u morë me trekti? Kjo, sypse aji që i njehë më mirë njerëzit, është trektari. Pasi të gjithë, kanë të bëjnë me të. Brenda në gjami të ditë, njerëzit të duken të mirë por kër hynë në mardhën një punë dhe trekti e me ta, i njehë më mirë. Kështu profetis sallallahu a.s. duku u marrë me trekti, do të njitë e njerëzit dhe nuk mund të mashtrohe i më pas. Shumë të rinë që thejnë e kanë kuptuar vetëm në gjami, nuk e njohin botën dhe njerëzit. Këse profetis sallallahu a.s. punoj me trekti për 20 vjetë edhe i njohu njerëzit, e gjitha kjo ishte shkolla e jetës për profetin sërëllohu a.s. Me këtë duam të përqojmë një mesaj shumë të rëndësishëm, si do mos për të rindë. Hi dhe një vete në shkollën e jetës dhe mësoni prej saj, mos lërë ras pashfytëzuar. Jusuf a.s. mësoj rëth administrimit të ekonomisë, pas i dhe gjonët e me vëmendje pronarin e ti gjdo ditë, dërsa diskutonte për çështjet ekonomike të vendit. Historia e Usubet Aleyselam dhe Profetit Muhammed Sallallahu Alaihi si Wasallam fikurian historinë të dy njerëzve, të cilët planifikuan, punuan dhe Zoti i ndihmoi për të qenë të suksesshëm. Në këtë periudhë, Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam na paraqet përvojën e tij dhe është shembulli më i mirë për çdo që dëshiron të punojnë dhe të jetë i suksesh kur më sthuaj se nuk ka pun ose nuk ka marast dhe mundësi të studioj edhe unë si tjerët por përpichu dhe der djers në moshën 15 vjeqare të profetit sallallahu aleyhu a sellem ndodh një luft e cila quhet lufta e pandershme harbul fujar për shkak se zhvillohi në muaj që ishte e ndaluar lufta Nga ata që morën pjesë në luft, ishte edhe vetë profetis sallallahu a.s. i cili ndihmon të kureshët. Me këtë, profetis sallallahu a.s. i shtohë e edhe një përvoj tjetër. Filimisht, a i humbi prindri dhe gjyshin. Kaloj në shumë shtëpi, mori dashuri dhe dhe mshuri nga të afrëmit e ti. Punoj si bari delesh dhe mësoj se si të bashkoj dhe të mos përqaj. Punoj në trekti, ku filloj të njohë njërezit dhe ju dha rasit të vzitoj edhe shtetet tjera ku njohë me kultura dhe njërez të ndryshëm. Ta një mëson të edhe artin e luftës. Kun nga mosha 15-18 vjeç, a jetoj në gjendje me luftën e të pandërshmëve. Në këtë luft, profetës sallallahu a.s. brithë të shidjetat dhe uajepte luftarëve. Pas i përfundoj lufta, kureshët të mblodhën dhe lidhën një aleans të cilën e quajton aleanca e fudulit, aleanc që shërbente për përkrajen e se cilit që i shte bërë për dreci. Dhe nga kjo, mësoj mënyrën se si në nëshkrueshin marrëdheshjet dhe si lidheshin aleancat. Kështu, profetis arallahu a.s. tani njëhte artin e luftës dhe atë të pachës. tori tekstit Amr Khaled lexoi Chenan Ismail ilustrimi artistik Florent Rustemi